liči wajahillahi mas'ala ala taqwa wa namshana fad'amalu fi sabilillahi tebi na dunyamku tebi kao vjedni istinskom vjednikom niko nije sličan drugi ljudi koji ne vjeruju Allaha subhanahu koji su daleko od pokornosti njemu niko ti nije sličan od njih. Oni, kada najobičnijem gradonačelniku trebaju da od, da uđu kod njega, moraju se najaditi. Ugovoriti termin. Ako ih od bio moraju nazvati dva, tri broja da nađu vezu, pa da ipak dođu do njih. Pa stojati pred vratima, čekati svoj red. Ti, Ulaziš kod vladara svih vladara kad ti hoćeš. Nekod običnog radonavčena. Ulaziš kod vladara svih vladara kad god hoćeš. Nema stražara, nema vrata, nema pregrada. Ulaziš u kojem god vremenu hoćeš. I ti si taj koji odabire, odlučuje koliko ćeš se zadržati u posjeti Kada će završiti tvoja posjeta? Ti si taj. Zato ti niko nije ravan. Zato budi svjestan kada staniš pred svoga gospodara, pred koga si stav. Zato kad staniš pred svoga gospodara, uživaj, odmaraj se. Zar ti nije poznat hadis koji u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Qasamtus salata bayni wa 'abdi al-ansafi." Podijelio sam namaz između mene i roba na dva dijela, ali 'abd ima sa'ala. I robu, pri, pripada ono što traži. Pa kada moj rob kaže, sjeti se ovog hadisa kada staneš pred svoga gospodara. Allah ti ovo govori svaki put. Kada moj rob kaže alhamdulillahirabbil alamin Sva hvala pripada samo Allahu gospodarstvu i svijetovom. Allah kaže iznad sedam nebesa, iznad Arša, Moj rob me hvali. Muhammed, Ahmed, Davud, Suleiman, ovaj i onaj. Tebi se obraća Allah i kaže Moj rob me hvali. Pa kada rob kaže Ar-Rahman, Ar kaže Allah, Moj rob me spominje po opisu, po osobinama koji sam samo ja dostavio. Pa kada kaže, maliki jel mi din, kada kažemo mu namazu, maliki jel mi din, Allah kaže, moj rog pripisuje mi ugled položaj kojeg sam dostan, samo ja, vladar sudnjeg dana, će biti neki, neko drugi vladar, i će pomrijet, niko neće prozborit, i kada bude oživljen, proživljen, vladar sudnjeg dana, ili kako kaže nabas Abbas, vladar dana kada će se nagrađivati i každjavati, jel mu din je dan, nagrade i kazne kada će biti vlada samo Allah subhanahu Pa kada rob kaže ijaka ne abudu, ijaka nestain, kaže Allah ovo je ono gdje sam hodijelio namaz između mene moga roba i mome robu pripada ono što traži. Traži robe, što budeš tražio nakon ovoga da će ti se. Odeš jedan put tu godini kod grada načel i kad teško da će ti Allah ti daje svaki puta kad god staneš pred njega. Svaki puta kaže traži što god budeš nakon ovoga, traži odlaći se. Pa rob kaže Iyaka nabudu, iyaka nastan, ehdi nas sirata, ustaqim, sirata alladzina, nanta alihim, gajri al magbubi alihim, wa la dali, amin. Uputi nas, sačuvaj nas na pravom putu, na putu onih kojima si davao, davao, davao svoje blagodat na putu vjerovjesnika, iskrenih, šehida, dobri pa sačuvaj nas puta onih na koje se rasrtio i koje su zalutali, kaže Allah na kraju, ovo traži moju robu i momu robu pripadamo što traži. Međutim, trebamo biti svjesni ovoga kada stanjemo pred svoga gospodara. Treba da naš namaz bude namaz u kojem razmišljamo o svome gospodaru, o njegovim riječima koje učinu. Namaz u kojem se ne razmišlja o učenom, proučenom. Namaz u kojem nema skrušenosti. Takav namaz ne ostavlja nikakvog traga na svoga sahibi, na svoga klanjača. Namaz onih koji kada stanu, kada donesu početni tekbir, nalaze se kao da stoje nad dvijema žeravicama, takav namaz ništa ne, ne koristi njima. Samo čekaju kad se prije da završe. Dolaze na namaz da otklanjaju, ne da klanjaju. Najdraži namazi su oni namazi koji su najkraći, na kojima je mami najkraći uček. To su im najdraži namazi, ali takvi namazi ne ostavde im nikakvog traga na njih. Samo oni namazi u kojima znamo šta učimo, kojima smo skrušili, u kojima smo svjesni svoga gospodara, takav namaz ostavlja traga. Zato trebamo dobro poznavati veličinu, položaj namaza u našoj vjeri. Sa namazom se nije igrati. Dobro nam je poznato da je hač, musliman dužan obaviti koliko puta? U godinu? Ha. U životu. Jedan put u životu. Ako si u mogućnosti, to što stoji u brudnim hadisima, kad se spomene hadž i e niste dati ili ih i Ako si u mogućnosti, ako nađeš puta, da obaviš hajde. Pa dužni u godini postiti jedan mjesec, ako smo zdravi. Pa smo dužni dati jednom godini zeka na svoj metak, ako on dostigne granicu. Nisal. Ali nam je bilo propisano 50 namaza u toku dana i noći. To nije tako. A to sve nam govori koliko je namaz drag Allahu Subhanahu wa ta ta'ala. Koliko Allah Subhanahu wa ta ta'ala želi svoje robove pred sobom. Želi svoje robove sebi da približi pa je došlo u hadisu da je rob najbliži svome gospodaru kada je na srđima. Pa su zato došli brojni šarijatski tekstovi u Koranu i hadisu o ozbiljnosti namaza. I to muslimani moraju da poznaju. Zar nije došlo u Suri Al-Modathir da će stanovnici Jahannama biti upitani šta ih je dovelo Jahannama? Zbog čega su postali stanovnici Jahannama? Zar nije prvi odgovor Lem nekuminel musallim? Nismo bili odklanjačeni. Ma fi sekar. Šta vas je dovelo u sekar? Jedno od imena Jahannama. Pa će reći Lem nekuminel musallim. Nismo bili odklanjačeni. A zar nije došlo u hadisu Allahov poslanika rahimehullahi ve sellem izmjuje čovjeka i nevjerstva i lenjogobštva i ostavljanja namaza koga ostavi. Pa zar nije došlo u hadisu Allahov poslanika rahimehullahi ve sellem al-ahad alladhi baynana wa baynahum salat man tarakaha qad kafara qad kafara u govor nas i njih je namaz koga ostavi počinjuje nevjerstvo أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة